O doamnă și-a găsit verigheta Pe un morcov Dar pierduse verigheta Cu 16 ani în urmă de acest moment Inelul respectiv L-a aruncat din greșeală În galeata cu un folosit în grădină care a fost un natural Și după ce Și după 16 ani Un morcov i-a scos din pământ verigheta Ce tare e asta Probabil că împreună soțului da, un alt domn a supraviețuit în ambele bombardamente atomice Asta este, știi? L-am dat, cred că după al doilea a zis Băi, dar ce aveți cu mine? Adică, Un japonez era în Hiroshima Într-o călătorie de afaceri când a lovit bomba A pățit niște lucruri A rămas surd, a orbit temporar Bun, s-a întors la muncă în Nagasaki câteva zile Ghinion Da, ghinion, înțelegi? Auzi, dacă lăsau șomer Da, avea noroc după asta s-a și viața lui a luat sfârșit. Da. Așa. Un domn din Croația a păcări moartea de 7 ori și după a câștigat la loto. Băi, eu cred că nu mai. adică nu mai vreau să câștig la lotto dacă acastăzi. Să da, condiția. Da, a avut accident de tren, a căzut într-o rău înghețat, a, a căzut dintr-un avion <laughs> când ușa de, s-a deschis -a din S-a deschis ușa la avion, mă. Da, au, a supraviețuit mai multor accidente de mașină și de autobuz în 2005 în sfârșit când cred că era exasperat. A câștigat un milion de dolari la loto, prima dată când juca. Un soi de iov și ăsta, da, da, da, da. O doamnă a câștigat la loto în aceeași zi de două ori. Virginia Fike o cheamă și asta e. De-aia nu câștigăm noi, că unii câștigă de două ori în aceeași zi. Și mai este unul, ăsta e recent. Un domn Marter de Ionge, care a ratat ambele zboruri blestemate ale Malaysia Airlines. Știi cele două, la da, care a dispărut Undeva între Oceanul Indian Și Oceanul și Pacific nu, știe nimeni, nu știe nimeni unde Și cel doborât De ruși, în Ucraina MH370 În ambele cazuri Și a schimbat planurile în ultimul moment Deci avea bilet și a zis nu pot Că am altă treabă sau nu știu băie". că asta este chiar înfricoșător fricoșă torte Nu știu, nu mai ești din casă în momentul ăsta, pe bune Întrebarea din La întrebarea dimineții meneții zic să mai dăm o dată piesa lui Frank Sinatra, da, și... dar am pierdut o că nu mai știu unde e. Cu întrebarea este dacă ce crezi, ești de fapt în viață ești norocos sau ghinionist? Și cu un pic de argumentație, să vedem și noi de ce. Norocos sau ghinionist? Cu răspunsul la SMS 1760. Nu și pe face Facebook. Facebook. Luca tu cum ești? Ghinionist, noi o să amăsăm. Tu seară, da. Are... <laughs> și mai puțin îmi prima oară. Da. Nu, nu, eu sunt norocos. Da, îl cunosc pe zaf, Da, mă da. mea, iar mi-a luat răspunsul, știi? Așa e, când ești nepregătuit, dar dai pe ceilalți da. Sunt norocos că v-am întâlnit pe voi Și uite, da, suntem în dimineața cu... asta împreună Că altfel, cine știe pe unde dormeam la ora asta? Sunt norocos, că uite, o cunoaștem pe Ioana În fiecare zi, o mai învăț câte ceva <laughs> Cu calculatorul cu așa... 7 și 27, norocos sau ghinionist? Cum crezi că ești și de ce? 1769, 7 6, 9, cu tarif normal Vă așteptăm și pe pagina de Facebook Europa FM All oh. right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 Lasă-mă să spun acum un secret miraculos, lasă-mă să spun acum despre ceva foarte serios, despre un produs cum nu s-a mai inventat, despre cel mai bun prieten pentru tine și ficat. Sano Hepatic, îți sănătos. sănătos. Sano Hepatic, e bun la digestie când mănânci copios. Sano Hepatic, un produs unic cu dubla acțiune. Ajută ficatul și îmbunătățește digestia. Sano Hepatic este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La EMAG este săptămâna electrocasticelor Prinde reducerile băgate Priză de până la 25% La mașinile de spălat vase incorporabile Whirlpool Cumpără de pe EMAG Mașină de spălat vase în Whirlpool 12 seturi cu opțiuni de programare întârziată Și de încărcare la jumătate la doar 1249 lei Whirlpool. Cauzele retenției de apă în organism pot fi multe. Simptomele îți sunt cunoscute, iar soluția eficientă este doar una. Apuretina te ajută să menții greutatea optimă, te ajută să elimine excesul de apă din organism și susține lupta împotriva celulitei. Apuretina este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Retenția de apă e un chin? ia apuretin.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 Îți plac fazele spectaculoase, golurile incredibile? Ți-am pregătit campionatul ofertelor Altex! Ai până la 40% reducere la produsele audio-video Samsung, iar televizorul LED Samsung Full HD cu diagonala 80 de centimetri și redare filme de pe USB este acum la numai 999,9 lei, preț la schimb cu un televizor vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Ai ales Europa FM Mă bine dispune dimineața E muzică așa pe toate gusturile Nu pot să ajung la serviciu, nu dau drumul la radio Pune spre seara Europa FM Muzică foarte bună Emisiuni super tare, cel puțin dimineața Și emisiunea de la unul și Un Sfert a lui Moise Temele lui Moise curat nu pot fi decât apreciate Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine Iubirea schimbă tot. A mai rămas doar vreo lună așa până la Europa FM Live pe plajă, concertul dintre Venus și Saturn. Andra vine în seara de sâmbătă 30 iulie, alături de voltaj, proconsul Delia, Vang și Carla Streams. 7 și 38 de minute. Așteptăm în continuare răspunsurile voastre la întrebarea dimineții. Crezi că ești norocos sau ghinionist? Și de ce? La 1769 sau pe pagina de Facebook Europa FM. Da, avem un oracol nou în România. După da. oracolul mitic, nu mitică Dragomirea. Da, de la Bălcești. O, după... Pe oracolul de la Bălcești acum avem un nou macac. Bun? Un nou oracol, un, un macac. Nou macac, macac, Așa. un macac. Po pune, vorbesc serios, e un macac din Târgu Mureș. Otto, macacul este un maimuțel, un o maimuțel. maimuțică mm -hmm. foarte drăgut. Este un Otto este un macac japonez de ținut de grădina zoologică din Târgu Mureș, care vine s-a născut la Debrecen în Ungaria, în anul 2000, deci Mamă ce combinație. Mamă, de deci ce are un nume nemțesc? Și este un uh, macac japonez unguresc. Îți dai seama cum spune? Așa, Da, Macacul respectiv, altfel recunoscut pentru năzdrăvăniile sale, a evadat, nu știu ce, el este oracolul campionatului european de fotbal din Franța. A prezis că meciul programat ieri între Portugalia și Polonia va fi câștigat de portughezi. Și ieri a fost pus și filmuleț cu macacul care face alegerea între cele două drapele, pe al Poloniei îl trântește pe jos, pe al Portugaliei îl ia și pleacă cu el. Era adevărat oracol dacă le trântea pe amândouă. <laughs> nu, dar trebuie dat rezultatul final. De deci ce ești rău așa? Da, de ce da, dacă dacă răbintea pe amândouă, însemna că e egal și meci prost. Tu ești ranchiunos. Da. Tu ești ranchiunos. Poate da. ai polonezele și de asta a trântit drapelul pe Să jos. Să știi că deci, oracolul Oto, macacul Oto, a prevăzut corect și câștigătorul dintre, la meciul dintre Italia și Spania. Deci uh. este a doua lovitură pe care... Auzi, o să o le întrebe cineva dacă intră în faliment de tot rapidul? <laughs> care să fie alegerea? Că ăștia da. aști precum Caracatița. Să-i pună faliment și vișiniu. La campionatul mondial Caracatita de acum... Caracatița-Pol. Caracatița-Pol alegea... Așa se face. Trebuie să aleagă ceva. Dacă alege drapelul corect, înseamnă că, na, e un oracol bun. Avem și, drapel. Și fiind un macac unguresc, japonez unguresc, cred că a spus că este... Portugalia este... Un echip foarte bun O <laughs> gândesc da. Oto-ul ăsta a evadat în 2014 pe un moment dat, Poate mai țineți minte știrile A, a condus un grup De macaci A condus un grup de macaci Într-o evadare Spectaculoasă în pădurile Din jurul grădinii zoologice Și grădina zoologică A făcut din asta un eveniment Și a imaginat atunci un jurnal de evadat a lui Otto, din care, citez, am hoinărit prin pădurea Cornești și în jurul acesteia afăcându-ne aproape invizibil pentru supravegătorii grădinii zoologice. Planeta maimunțelor, revoluția, revoluția, da. da. Ca, cu amuzament ne gândeam ce să punea le primez de la primar angajații de la ZOO pentru că nu sunt stare să ne descopere ascunzișurile. Am hoinărit zile întregi, am speriat o grămadă de oameni. Unii ne strigau, alții ne fotografiau, unii mai milostivi chiar ne-au hrănit. Ne era foame Și lăsându-ne ghidați de miresme în bietoare Am ajuns la târgul de la S. George de Mureș păi... unde ne-a făcut cu ochiul un caș mare și rotund Proaspăt ce puțin sărat N-am stat pe gânduri și ne-am autoservit Spre mirarea producătorului care nu știa să-și facă cruce Sau să fugă după noi Deci au, au fugit atunci vreo opt macaci. Conduși de auto. Care continuă După câteva zile Mulți confrați au căzut Unul după altul În plasa poliției locale Eu am rămas singur în libertate Până într-o zi când am simțit O țepătură groaznică în spate Că l-au prins cu o pușcă de aia Cu tranquilizante Da Și evadarea lui Oto Se încheie cu ajungerea sa În vechea cușcă La grădina zoologică Citesem că am pierdut lupta Cu cei care umblau să mă prindă dotați cu arme tranquilizante, dar, deși închis, vă împărtășesc că am intenții tot mai dese de a scăpa din nou. Nu că greu. Nu, precum ceilalți macaci din România poate să scrie cărți în pușcărie <laughs> <laughs> <laughs> și să iasă da. urând. <laughs> Se despierte con la luz de tu mirada yo. Adiós le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. Adiós le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. Adiós le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo.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 Dacă mă sea de tine y que de tu voz sea este corazón. de los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor. Y si me enamoro sea de voz. Y que de tu voz sea este corazón.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 que de tu voz sea este corazón todos los días a dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de debo si que de tu voz sea este corazón todos los días a dios Crezi că ești norocos sau ghinionis? Și de ce? E întrebarea dimineții la Europa FM la 7:45. Vin și răspunsurile voastre norocul ți-l faci cu mâna ta și nu semnează, mă gândesc că okay. de asta norocos pentru că sunt încă necăsătorit, ne spune Cristi din nu, mă, nu, Craiova nu, căsătorește, te e foarte frumoasă viața de om căsătorit da. e un mesaj în care scrie așa dublu, Eugen, Constanța norocul e ca înțeles cum te în la dublu sau nimic scris ghinionul deja? lui Eugen e ca a trimis mesajul prea devreme dublu, Eugen, Constanța, mai avem vreo două ore sunt norocos, am câștigat mai multe premii la concursuri, cele mai mari fiind un sejur la Mamaia, la un hotel de 4 stele și o cină și cazare la ambasador în București, Uite. ce pare? Deci, uh, norocos am că am supraviețuit după 13 accidente în trafic. Ghinionist pentru Băi, că acum... Băi, puțin, la... cum 13 pe accidente în trafic? Dacă e agent comercial sau știu ce, e șofer pe ceva, poate, na, are șansa mai mari decât tine să facă un accident. Voi poate ar trebui să ție iei de conducere totuși. <laughs> Ghinionist pentru că acum la 40 de ani au început să mă doară toate, spune Ciprian, e din Brașul. Vorba doctorului Oprescu, fost primar. Dacă ai 40 de ani și te scoli dimineața și nu te doare nimic, să că ești mort. <laughs> deci bucură-te că ești viu. Păi <laughs> ce mare de tate... <laughs> Mă simt o persoană norocoasă Pentru că am o familie minunată Și câștig tot timpul Numai linia dumneavoastră nu pot prinde pentru a câștiga Și ne dorește și o zi minunată Cu ghilimele <laughs> <laughs> Și uite un mesaj de la Daniel Din Râmnicu Sărat Ghinionist pentru că locuiesc cu soția Și băiatul la soacra mea Soacra e chiar, e chiar poamă acră, zice, Aole. Are TV cu plasmă, full HD Eu am un televizor cu tub a, eu știu, acum norocul nu vine prin televizor. Dragi râmniceni sărați. <gântu -i> da, și pe Facebook. Ramona, deși sunt născută pe 13, mă consideră o norocoasă, ppoi amverzatia. Și zicem. Am 13 da, și, da, fi, deci, tocmai dacă ești pe 13 ești norocos. Zice Ramona, am mers la doctor să încep procedurile de inseminare artificială și eram deja însărcinată. Ia uite. Mamă ce economia a făcut de da, da. <gântu -i> Alexandra, sunt norocoasă în limita bunului simț, adică încă mai aștept să visez numerele alea de la loto Bogdan zice de că, că le-am visat, scuze, mă Eu le-am visat dacă m-am trezit, l-am uitat. asta e problema. Bogdan, sunt norocos. Am evitat toate dezastrele în aer. N-am zburat niciodată. Bogdan, sunt norocos, dar scrie... Deci țipă, scrie cu majuscule. Sunt norocos, zice. Au plecat de dimineață de la mine și soacra și mama soacrei. <laughs> și soacra și mama soacrei? Și mama soacrei, da. <laughs> Deci, Mamă, dacă cât noroc stră, Străsoacra. Auzi, ce ghinion ai avut acum. Deci, ziceți voi, sunt norocos sau nu? A B luat like-uri, ceva. Săndel zice, de două ori în aeroportul din Viso în Veneția, am câștigat câte 50 de euro cumpărând câte un lot de 5 euro la același tabachii. Ultima dată am scos 100 de euro de la bancomat și mi-au dat 250. Mă! Și da, am pierdut și două smartphone-uri prin aeroporturi. Robertino zice, sunt ghinionist. Nu l înțeleg pe Robertino. Zice, el se consideră ghinionist. Spune, sunt ghinionist pentru că am făcut un accident la circa 200 de km pe oră și ne-am dat de 5 ori peste cap, rezultând multiple fracturi de membre. Asta înseamnă că ești... Super norocos că ești în viață că după afacerea știu, asta. Acum. Da, suntem norocoși că mai trăim, zice el până la urmă. Maria zice, interesantă întrebare, îți face o radiografie a vieții corect. Um, da, ghinionist că m-am născut, zice, norocos că trăiesc. <laughs> Nicoleta, da. Mulțumim pentru mesaj, îl așteptăm în continuare pe pagina de Facebook Europa FM sau chiar la 1769 din categoria ce mai vedem la Europa FM Live pe plajă. Uite, tot sâmbătă pe 30 iulie vedem Delia. Și-o ascultăm cu pe aripi de vânt acum în deșteptare. Bună dimineața! Chiar n-ava de gense un În care i-a plânge ne în Iar el nu înțelege ce-a făcut Povestea ta Nu Carla's Dream, Sandra, Wang, Proconsul și Voltaj, vin la live pe plaj sâmbătă 30 iulie, dar nu uitați că ne vedem și vineri, ne vedem și duminică și pe 29 și pe 31 7 și 53 de minute rămânesc cu noi, urmează Republica Fantastică România înainte să avem știrile Europa FM cu Manuela Nicolescu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 Ibutop Gel acționează direct asupra locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă Convingeți-vă singuri, acesta este un medicament ce conține ibuprofen Citiți cu atenție prospectul Ibutop, la țintă, împotriva durerii La EMAG este săptămâna electrocasticelor Prinde reducerile băgate în priză de până la 20% la electrocasticile Hainer Cumpără acum de pe EMAG la dă frigorifică Hainer Capacitate 205 litri clas clasă A plus și 5 ani garanție La prețul promoțional de doar 749 lei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 Citiți cu atenție prospectul. S-line system, silueta perfectă la orice vârstă. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Este ora opt bună dimineața. Elena Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Manu. Bună dimineața George, bun găsit tuturor. Va fi o zi călduroasă în cea mai mare parte a țării, chiar caniculară, izolat în lunga Dunării. Temperaturile maxime vor fi între 28 și 35 de grade. În a doua parte a zilei și seara vor fi ploi și vijeli de scurtă durată în zonele montane, dar pe spații restrânse și în sud și în centru. În București acum 22 de grade, maxima va fi în jur de 33. După orele amiezii vor fi condiții pentru averse. De astăzi, Agenția Națională de Administrare Fiscală va primi zilnic de la bănci o listă cu persoanele sau firmele care își închid sau deschid un cont bancar. Potrivit codului de procedură fiscală, băncile vor fi obligate să transmită fiscului și numele celor care închiriază casete de valori. Ște Ștefan Leon te explic. La cererea ANAF, băncile vor transmite toate informațiile în detaliu, chiar și pe cele din perioada 1 ianuarie 30 iunie. Anul acesta răgazul lăsat până acum, fiind propus pentru ca toate băncile să își poată până la punct infrastructura informatică. Potrivit noului cod de procedură fiscală, băncile sunt obligate să raporteze zilnic către ANAF lista persoanelor fizice sau juridice care deschid sau închid un cont bancar sau închiriază o renunță la o cutie de valori. Până acum, măsura a fost aplicată parte din cauza faptului că sistemele informatice ale băncilor nu permiteau o astfel de analiză. Tot la cererea ANAF, băncile sunt obligate să comunice toate rulajele, soldurile și operațiunile conturilor. În acest fel, fiecare titular de cont poate fi controlat de fisc. Cazinourile, notarii, avocații și agenții imobiliari sunt obligați să raporteze zilnic către fisc tranzacțiile care depășesc 5000 de euro. Măsurile au fost luate pentru combaterea evaziunii fiscale și a spălării de bani. Autoritate pentru reglementare în comunicație avertizează că în 512 localități de la frontieră, românii se pot rezi că plătesc servicii de roaming fără să vrea. Se poate ajunge în această situație dacă utilizatorii au activat serviciul de roaming, iar telefonul mobil sau tableta sunt setate pe identificarea automată a rețelei, caz în care echipamentul mobil se va conecta automat la rețeaua operatorului cu cel mai bun semnal. Cele mai scumpe tarife de roaming sunt la frontierele cu Serbia, Ucraina și Moldova, țări din afara Uniunii Europene, în care nu o Reglementările valabile în blocul comunitar. În Turcia, bilanțul victimelor triplului atac sinucigaș de pe aeroportul Ataturg din Istanbul a ajuns la 44 de morți. Ministrul turc de interne a anunțat că 19 străini se află printre victime. Bilanțul nu include pe cei trei kamikaze. Pe de altă parte, polițiștii turci au reținut 13 persoane bănuite de legături cu gruparea teroristă statul islamic. Între timp, presa din Turcia scrie că cei trei atacatori au fost identificați, fiind vorba de trei bărbați originari din Rusia, Uzbekistan și Cărgăstan. Are detalii Ciprian Ioana. Forțele de ordine din Turcia au descins la 16 adrese din Istanbul, fiind căutate mai multe persoane care ar fi putut ajuta la comiterea atacului terorist de pe aeroportul Atatürk. Cel puțin 13 persoane au fost reținute, iar polițiștii cred că acestea au legătură cu teroriștii statului islamic. Potrivit BBC, alte 9 persoane au fost arestate în Izmir, ele fiind suspectate că recrutează și asigură suport logistic pentru gruparea teroristă. Între timp, autoritățile i-ar fi identificat pe cei trei kamikaze de pe aeroport. Cei Trei bărbați provin din Rusia, Uzbekistan și Cârgăstan a declarat un oficial turc pentru CNN. Pe de altă parte, cotidianul Hyuriet afirmă că unul dintre atacatori a ajuns în Turcia din orașul sirian Raka, unul dintre fiefurile statului islamic. Atacatorii ar fi închiriat în urmă cu o lună un apartament în cartierul Fatih din Istanbul. În atacul terorist de pe aeroportul Atatürk, 43 de oameni și-au pierdut viața și peste 230 au fost răniți. Și Vladimir Putin a ridicat interdicțiile puse Turciei în turism, restricțiile fuseseră impuse de președintele Rus firmelor care vând pachete turistice în Turcia, după ce anul trecut un bombardier rus a fost doborât de un avion turc de vânătoare la frontiera dintre Turcia și Siria. Președintele turc Recep Tayyip și-a cerut săptămâna aceasta scuze cu privire la incidentul din noiembrie. Interdicția impusă zborurilor Charter a afectat industria turistică din Turcia, una dintre destinațiile preferate ale rușilor. Ridicarea sancțiunilor comerciale care nu au legătură cu turismul depinde de rezultatul negocierilor comerciale, precizează Kremlinul. Manuela Nicolescu și știrile Europa FM mulțumim. Sport, Luca Pastia. Aaaa! Bună dimineața! Portugalia a trecut după lovituri de departajare de Polonia și s-a calificat în semifinalele campionatului european. Lewandowski a deschis scorul încă din minutul 2, iar noul său că echipier de la Bayern München, Renato Sanchez, a egalat o jumătate de oră mai târziu. S-a ajuns apoi la penaltiuri unde a ratat doar al patrulea executant al Poloniei, Blașikovski. Portugalia va juca pentru un loc în finală cu învingătoarea meciului de diseră dintre Belgia și țara Galilor. Amintim celelalte sferturi de finală sunt Italia, Germania, mâine și Franța, Islanda, duminie. CSU Craiova a învins cu 2-0 noua echipa lui Mircea Lucescu Zenit în Petersburg într-un amical jucat în Austria. Măzărache și Zlatinski au înscris golurile oltenilor. Tot cu 2-0 a învins o și CFR Cluj pe Rudar Velenie din Slovenia, marcatorii Petrucci și Guima. Loca mulțumim tare mult pentru știrile din sport, Republica Fantastică România. Dacă sunteți copil, locuiți în Tulcea, vă avertizăm, aveți două săptămâni să nu vă îmbolnăviți. Sau în următoarele două săptămâni e bine să nu vă îmbolnăviți. Pe altfel, nu știu cum o scoateți la capăt. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine! minute. Dacă v-ați înscris pe site-ul Europa FM, puteți câștiga o vacanță în această dimineață. Dacă știți parola de ieri, de asemenea, puteți câștiga o vacanță în această dimineață. Dacă știți răspunsurile la întrebările formulate de Luca, puteți câștiga 800 de euro în această dimineață. Și dacă sunteți copil din Tulcea, ascultați Republica Fantastică România. Republica Fantastică România. Și, și dacă sunteți și dacă nu sunteți. Da, copil. normal. Bun. Um... Uite o situație în Tulcea care descrie, din păcate, o Românie care nu face parte din Uniunea Europeană, nu este o țară europeană. O țară subdezvoltată, asta este mm -hmm. ce se întâmplă acolo. Județul Tulcea are 200.000 de locuitori, orașul Tulcea cam 90.000. Mm -hmm. În Tulcea, secția de pediatrie din Spitalul Județean de Urgență a fost închisă, după ce singurul medic specialist a plecat din concediu. Deci în momentul ăsta... Un județ din România, care era un spital, cel mai mare spital din județ, în spitalul ăla nu mai există secție de pediatrie pentru că era un singur medic și săracul medicul ăla trebuie să se mai odihnească și el din când în când. Imaginați-vă am ce înseamnă să fii medic la pediatrie în spitalul de urgență din Tulcea. Ești singur, singur, singur acolo. Cum rezolvi cu gărzile, cum faci, cum te gândești și la ale tale. Iată ce declară managerul acestui spital, Tudor Năstăsescu, citat de Ager timp de două săptămâni activitatea secției de pediatrie este suspendată, urmând să fie reluată la întoarcerea doamnei doctor din concediul de odihnă. De deci, ce să zic, măcar și-au luat vacanță odată cu copiii, nu? Adică, ce faci dacă ești Luca, tu ieri ai fost cu puștiu, avea un pic de febră, nu? Te-ai dus da. să te vadă, să vadă un medic. Da. Păi ce faci când un copil se îmbolnăvește în tulgea? trebuie să te duci cu el până la Constanța sau până la Galați, nu? Să faci drum câteva ore, disperat, nebunit, pentru că în spitalul de urgență din Tulcea, cel mai mare spital din județ, s-a închis secția de pediatrie, ia ca așa. Nu e niciun medic rezident acolo, situația e critică de altfel și în alte secții din cea mai mare unitate spitalicească din județul Tulcea și te întrebi, bă, dar acuia e problema? acolo? Și eu mă gândesc că totuși managerul ar putea să dea niște sau ar trebui să dea niște explicații. Și reporterul întreabă, dar de ce se întâmplă toată povestea asta? Și uite ce răspunde tot așa, citat de Agil Press. Până când personalul medical nu va primi o remunerație corespunzătoare a efortului depus, până când nu va înceta atacul clonelor împotriva actualului sistem sanitar, prefer să nu comentez. What? Ce clone? Ce atac? Ce remunerație? Remunerația asta necorespunzătoare despre care vorbim cu toții de ani de zile este în toată țara. Și e și în București, și e și în alte județe, dar când. Și e valabilă pe, pentru toate categoriile de. Sigur, bun! Oamenii muncesc. Da? Deci am vrea cu toții și pledăm pentru creșterea salariilor medicilor și a personalului sanitar, și fire să fie mai mari, dar se întâmplă în toată țara, totuși, adică este o situație din câte am, adică eu n-am aflat că se închid secții la spitalele județene de urgență pentru că nu mai au medici deloc. Totuși, nu putem să manageriem problema asta mai bine, Domnul manager. Bun. Și nu e nou. Părinții cu copii care prezintă probleme de sănătate vor fi transportați la serviciul județean de serviciul județean de ambulanță la spitalul din Constanța. La fel ca anul trecut. Adică, adică nu e o problema nou, asta, nu? Da. În luna februarie anului 2015 conducerea spitalului a anunțat că activitatea secției pediatrie a fost suspendată din cauza numărului redus de medii specialiști. Respectiv trei. La vremea respectivă încă mai erau trei. Da. Asta este... O situație din Republica Fantastică România, da? Un spital la care nu te mai poți duce cu copilul dacă se îmbolnăvește, pentru că managerul spitalului zice că e un atac al clonelor și sunt salarii mici. Păi dați demisia, domnul manager, în cazul ăsta. Pleacă și fă altceva, lasă pe altul, care știe să rezolve problema. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Sunt 17 minute, toată lumea așteaptă semnalul de concurs, dar eu aștept subiectul următor, în doar câteva minute, aflăm ce s-a întâmplat la Sinaia, unde fostul procuror șef a făcut dreptate sau și-a făcut dreptate sau da. i s-a făcut dreptate da. sau ni s-a făcut dreptate cam așa. Cum e mai... Cam așa e, nu? O să vedem. Mergem la Sinaia imediat.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 Tu te pregătești de următorul meci, iar noi îți pregătim promoția de suporter. Hai la Mega Image sau Shopping în perioada 1-3 iulie și a bere. Marcă proprie 365-500 de ml la doar 1,29 doza. Gold, semințe de floarea soarelui cu sare sau fără sare 100 de grame la doar 79 de bani. Și Zizin, apă minerală carbogadoasă 2,5 litri la doar 1,39 bucata. Prinde promoția de suporter de la Mega Image.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 30 de minute de câte ori am fost la Sinaia, nu m-am imaginat că e atât lumea acolo. <gânt> am spus că e doar turiști în Sinaia, pe cuvânt. Da, peste am... tot, și mafioti. Da? Și e lume bună. Băi, dar mafie, mafie. <gânt> Aflăm... <gânt> după ce am avut cazul ăla de la Prahova, de la Plești, uh -huh. cu popătura noului... pe mână a noului șef, da? Mafie. Astăzi avem un caz din Sinaia, unde fost un procuror șef, un tip pe care îl cheamă Iulian Văduvan a fost reținut pentru luare de mită și spălare de bani, a traficat 12 dosare penale. Deci procurorul șef. Procurorul șef. Șeful lor. Șeful mafiei era de fapt. Șeful mafiei asta. Luare de mită și spălare de bani. Zeci de mii de euro și spălare de bani. vă rog că viața pe Valea Prahovei e scumpă. Trebuie să poți să trăiești. Corect. Una e să fii procuror șef în Cuș și alta, cu tot respectul față de Cușeni. Și alta la Sinaia, vorba aia unde, ce Dumnezeu Bine, deci domnul acesta Iulian Văduvan, a fost timp de mai mulți ani procuror șef la Sinaia, acum este procuror simplu, el este acuzat că în schimbul mitei luate ani la rând a adoptat soluții favorabile denunțătorului în 12 dosare penale, deci l-a dat în gât. 2007-2015, 8 ani la rând s-au ocupat de chestia asta, 12 dosare a fie plângeri ale denunțătorului și asta este un singur denunțător. Deci un domn, om de afacere acolo, avea fie plângeri împotriva lui, fie făcea el plângere altora. pe bucăți. Da, și domnul procuror șef, în schimbul mitei, el ori a blocat plângerile da. alor alți, ori a rezolvat cu plângerile ăstuia să ajungă unde trebuie. Deci domnul Văduvan, ăsta, îți dai seama că ă, domnul Văduvan a văduvit o grămadă de oameni de Corect, da. dreptate, dacă e să zicem așa, ce-și pagă lua procurorul șef văduvan? Iar că acum pe cât se vândă. Da, stai, să facem o paranteză. Problema e așa, deci vă, imaginați-vă câți oameni, apropo de că au fost văduviți, câți oameni cărora li s-au făcut nedreptăți în Sinaia și în județul respectiv, în zona respectivă, au suferit, au pierdut bani, energie, n-au dormit nopți, câte afaceri s-au ruinat, câte familii s-au destrămat pentru că ăsta mânărea niște dosare. Da? Asta este efectul social al unui procuror șef corupt. Bun, ce a făcut? A pretins și a primit... Este acuzat. Deocamdată presupus nevinovat în fața legii ca să nu... Deci este acuzat că a pretins și a primit în mod repetat carburant auto pentru alimentarea autoturismelor pe care le deținea cu totul 9.869 litri. 9.800 de litri. De în benzin. valoare totală de 46.000 și ceva de lei. Precum Bă, da, și sume... mergea ceva de bani în cuantum de 105.000 lei. Aceste foloase au fost pretinse și primite de magistrate în schimbul asigurării protecției omului de afaceri. Bun, nu o să vedem unde se duce și procesul ăsta, dar pe mie mi-a tras atenția durata, asta, 8 ani la rând, și numărul mare de dosare în cazul unei singure persoane. Păi... Mai fi și altele. Poate nu mai fi niciunul, nu știu. Dar crezi că e posibil? Adică a făiat el așa... Un chichirez numai pentru omul ăsta de afaceri sau o mai Acum noi nu suntem, că am tot încercat tot felul de afaceri, că am mai discutat aici și nu. No, asta nu e idee bună de afaceri, da. să Mie nu-mi place asta. Duna, dar e cea mai... Cum, că pare interesantă. Uh, și cum e? Când ai o afacere, trebuie să-ți păstrezi clienții. Faci da. orice să-ți păstrezi clienții pe termen lung, da. că ești și mai bun. Ai el asta. și ca, clienți noi. Auzi asta, poate. A afacerea să se dezvolte. Așa a făcut și el. Cresc el că oferea, client. Crezi că oferea. Crezi că oferea discounturi? Păi, după 12 dosare cred că oferea și disc. Da, 8 ani, erau clienți vechi, Vrei adică era, era de vechi. al casei. De al casei, da. De al parchetului. Long term, știi, așa, la păstrat bine. Crezi că, că l-invita la petreceri, oare făcea și el petreceri cum se fac așa, știi cum se face media? O dată pe an se mai dau. da. Și mai vin clienții de publicitate, agențiile, vedetele, fac cunoștință. Crezi că făcea și asta petreceri cu mituitorii? penalii, știi? Da, să le arate mituitorilor că ține la ei, le dădea un mic, așa. Se cunoască între ei, mai schimbau oamenii vorba, se mai regla piața de șpagă. Dar care crezi că era temperatura la petrecerile astea? Crezi că era răcoare? Nu, dar urmează să Păi de asta zic, măcar... Ca să-ți obișnuiască așa ușor Pentru ce urmează Înțeleg că azi se prezintă la Curtea de Apel Și cu propunere de arestare preventivă Pentru 30 de zile set, mm -hmm. Sleeping in my car Și revenim Europa FM Bună dimineața! Rock set în dimineața asta Sleeping in my car și 38 de minute, prieteni Nu uitați de concursurile la care Vă tot invităm, dacă știți parola de ieri uh, Și auziți semnalul de concurs Poate câștigați o vacanță în această dimineață Dacă v-ați înscris pe site-ul Europa FM Aveți șansa în această dimineață Să fiți sunat și să Intrând în direct, să, pur și simplu Să câștigați o vacanță la mare nu, De data asta nu trebuie să mai faceți nimic Trebuie doar să uh, răspundeți la telefon Ia să vedem Glubim sau zicem din prima? Da, vă Bună dimineața, domnul Sorin Spuneți vă rog Spuneți vă rog Un pic de politețe. bună ziua, bună dimineața Cine mă sună? Vă mulțumesc că m-ați sunat da domnul Sorin Alo? Să nu supărăm pe domnul Sorin că Deci nu închideți, domnul Sorin, orice ați face Sorin da, vă V-am sunat să vă prezentăm avantajele unui concediu la mare Sunt... Ați dori să mergeți la mare sezonul ăsta? Depinde cu cine, cine Ah, că depinde cu, cu cine Acum că s-a prins, a schimbat tonul Nu mai cu spuneți, vă rog Dar de cine îți place mai mult, de mine sau de... De colegul meu Domnul Sorin Asta depinde de cine Sorin e bănuitor Băi ăștia sunt Ai colegi care ți-au făcut farse așa De-a lungul vieții Sorin Nu știu ce să-ți spună E precaut Sorin, ești în direct la Europa FM Ai câștigat o vacanță la mare Pentru că te-ai înscris pe site-ul europafm.ro Yeee yeah! <laughs> Bravo colegul da. Sorin, și cum asta? Sorin da spune, spune vă rog da... Tu își tu vorbărești vreo, Sorin, da? Dar a, ce lucrezi tu, lucrări. Sorin, azi? Ești marketer de la... A? Da, ce subiză a, Acum revin Acum și revine Cu ce te ocupi, Sorin? Lucrător comerțea Te vezi? Lucrezi cu publicul, nu? Da. da Ești vorbăreț, vorba da. lui Ai chef de ăștia care e. te sună Lucrezi la o parchetă Sorin, nu tu vorbești, el vorbește Sorin, când te-ai înscris pe site? Uh, în fiecare zi În fiecare zi te înscrii? Păi, e suficient o... Bine, te poți înscrie de câte ori vrei tu Ca să ai mai multe șanse Dar uh, uite că una din înscrierile alea Ți-a adus o vacanță la mare da, Sezonul ăsta, da, da, da. să știi Sau poate vrei la anul huh? Sezonul acesta, Sezonul da. acesta. Avem, Mai avem în noiembrie liber Dacă te interesează da, da. <laughs> Și ceva în februarie Dar mai spre sfârșit da. Deci prin zintr-i martie <laughs> Sorin, bravo, felicitări, pleci la mare cu Europa FM Pentru că vara asta ocupăm Marea Drum bun și distracție plăcută Cu cine te duci? Bă, nu știu, să vedem cine se oferă a, deci a la licitație da, am să, să fie cineva nu prea vorbăreț Dacă da. s-ar putea <laughs> Bun, sorina a plecat la mare Dacă auziți semnalul de concurs cumva La un moment dat E bine să ne sunați și să ne luați vacanța la mare Pentru că mai avem una De data asta trebuie să știți și parola zilei Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Miami Melo confirmă Europa FM, 8 și 45 de minute. Ce urmează, urmează asta. Gadget da, News, la Europa FM. Da, despre internetul lucrurilor. V-am mai vorbit din când în când despre asta. Devine fascinant, se dezvoltă, devine fascinant, dar într-o anume măsură și înfricoșător, așa. O companie americană propune acum un robot care îți monitorizează graficul de medicație. Deci e un soi de zbor deasupra unui cuib de cuci modern. Mm -hmm. Adică robotul ăsta știe ce medicamente trebuie să iei, la ce ore și în ce ordine și nu doar că te anunță că a venit momentul, dar ți le pune și în cutiuță ca să nu uiți cumva, îți trimite mesaje. se asigură și că le-ai luat? Băi, deocamdată nu, slavă cerului. Ăla va fi zbor de asproniu de cuci. Când ne vor forța roboții să luăm medicamente, s-a terminat, ăla sfârșit. Și mă gândesc că dacă se strică și Pune în borcanelul ăla cu medicamente ce nu trebuie Aha, te și obligă să le iei da. să te ții. Aici s-a terminat, ți-am zis. Da. Asta era bun pentru Vadim. Deci, de asemenea, spune că medicamentele respective sunt pe cale să se termine și că e cazul să refaci stocurile. Robotul se numește PILO. Și are și o față simpatică așa, expresivă, e redată de un uh, ecran touchscreen. screen. Asta e cel mai înfricoșător care arată și simpatic. Deci e un ecran touchscreen pe care sunt niște ochișori, zâmbește, nu știu ce, spune: "Ia-ți pilulele, ia-ți pilulele." Ok. <laughs> mai una. E destinat, da, mai e una. Iau o paia roz în acum, că am văzut că o sub sublimbă. Pilo e destinat persoanelor care trebuie să ia zilnic medicamente, unor după scheme foarte complicate, la ore fixe. E conectat permanent la internet, ca să dea mesaje automate la medic sau celor membri ai familiei, dacă cineva uită să-și ia doctorile. Sau la Google, dacă da, sau... încep să facă ea recomandări acum. Sau sorei șefei. Da, că dacă am fi în zbor de așa unui de cuci. Pillow Health folosește tehnologii de inteligență artificială pentru a comunica verbal cu membrii familiei. E un a fel de, de Siri... vorbește? Da, e un fel de Siri... Medicamentos. Siri... Medicamentos. Mă gândeam la Odisea Spațială 2001 în momentul ăsta. Siri dacă... când... Da, nu mă zigzag Merge în mintea mea Pilo poate răspunde la întrebări pe teme medicale sau generale Mersi că n ați zis cu gân, gân, gân, gân, În demonstrație cineva întrebă, de exemplu, robotul Câte calorii are o tulpină de țelină? Ma oh. Și da, asta e bun E bună pentru... de dublu sau nimic, da Și robotul răspunde că șase Am scos câteva sunete cu pilul ăsta Dacă vrei să dai... <laughs> <lumea> <laughs> Clara, here are your cholesterol pills I see you're running low Shall I reorder them for you? Thank you, Pilo, that'd be great Here are your vitamins to go Enjoy your training session, Liza Thank you, Pilo Pilo, how many calories are in a celery stick? Six calories, Clara. Celery is excellent for your health. Great, I'll have a bunch then. Mm. Good morning. <laughs> da, gata, taie. Deci, se recunoaște vocea, se recunoaște Foarte fața, azi, are o cameră de-asta, super HD, recunoaște fața ta cum face Snapchat-ul, așa. Uh -huh. Dar mie îmi sună cunoscut, deci asta, când am auzit vocea lui Pilo, mi-am adus aminte. Băi, zic, parcă știu vocea asta, seamănă cu ceva. Dave. Această conversație can serve no purpose anymore. Goodbye. Al. Al. Open the pod door bay. Al. The pod bay doors. Open the pod bay Ow. doors. Al. Da. Asta este pur leconeser. Dacă e cineva care știe la ce ne-am referit, să ne dea un SMS și câștiga ce câștigă Luca. Mulțumesc! By the way, HAL. Deci, Pilo Health ar putea intra în producție prima jumătate a anului viitor și va fi scos la vânzare cu un preț de 600 de dolari. Mie mi-a mi cu Țerina de Amurite. Am <laughs> Îți place mai bună. Țerina Ma, de Amurite. Si sa senzație, mamă. Să mă luc cu curaza Da, da, da. Ia uite, Andrei, un coleg, colegul crivă, zice, da, eu știu la ce v-ați referit. Da. Bravo! Ai câștigat! BC la Munte și la Mare! Ca filmul e moto. Dacă mi e dor ce, dacă drumul e cu pietre, o să vin pe la tine. Descont, nu o să-mi pese. Și eu încerca, nu mă inteleg cu inima. Face cum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 Cum cumbra. Mă par la mine gând, rămâne dormit. Ce simți eu noi de pe pământ, te iubesc infinit. Vreau totul să mă. 29, 30 și 31 iulie de la ora 19.30 vino și tu pe plaja dintre Venus și Saturn să cântăm împreună cu Antonia, Carlos Dreams, Loredana, Demoga Music Show, Lidia Buble și Adi Velia Delia, Vank, Smiley, Voltaj, Andra, Proconsul, Lezelefant Bizar, Grimus, stop și Stup, Vița de Vie, Byron, Robin and the Backstabbers. Intre pe livepeplajă.ro și află programul complet al celui mai tare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 Bonjour, sunt și la fel, un pic mai sus le microfon, mă rog Ia-ți acum bonus card, folosește l și poți câștiga 15.000 de euro ca să faci tot ce vrea ton cœur Eu una aș merge într-una Paris dar e ton decision? Ale fuguța! Ai timp doar între 20 iunie și 9 septembrie. Ah! Și nu uita, monami! Cheltui mai mult cu bonus card și ai mai multe șanse de câștig. Bonus card, un card mereu câștigător de la Garanti Bank. Detalii pe bonuscard.ro.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 Cumpăr acum de pe EMAG la Dăvrigoritică hainer capacitate 205 litri, clasă A+, și 5 ani garanție, la prețul promoțional de doar 749 lei. EMAG. Online, poate simplu.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 Tiberiu Dolnicianu, bronz mondial. Acum în atac și fandează și... Cosmin Baraban, n arată niciun nești de scrim în viața lui. Ține povnii sportivului nostru și dintr-o dată smucește perna! Incredibil! Nu credeam că atâția fulgi în cap într-o singură pernă. Sunt momente în care suntem cu toții parte din echipă. Vino la Teteman și echipează-te cu biblioteca Tallinn la doar 499 lei. În plus, plătește prin cardul de cumpărături bank până pe 13 iulie și ai 12 rate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 în trosleș aniversare sau în magazine la recepție clienți. Doar pe 30 iunie și 1 iulie ai struguri albi la 7,99 kg, pulpa pulpă de porc dezosată la 11,89 kg și ulei de floarea soarelui solca, un litru la 3,89 lei. Iar până pe 3 iulie ai până la 30% reducere la seturile de mobilier pentru grădină. Carrefour, de 15 ani, campioni prețurilor mici.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 Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Este ora nouă, bună dimineața! Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bine te-am regăsit, George! Bună dimineața tuturor! Avem parte de o zi călduroasă, chiar caniculară, în lunga Dunării. Temperaturile maxime vor fi între 28 și 35 de grade. În a doua parte a zilei și seara vor fi ploi și vijelii de scurtă durată la munte, dar pe spații restrânse și în centru și în sud. În București acum 26 de grade, maxima va fi în jur de 33. După orele amiezii vor fi condiții pentru averse. TeamNet International, firma apropiată deputatului Sebastian Ghiță, a câștigat licitația pentru întreținerea și suportul tehnic al sistemului informatic, al Cardului Național de Asigurări de Sănătate, dar și pentru Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate. Cele două contracte sunt pe trei ani și valorează împreună 22,3 milioane de lei fără TVA. Firma câștigătoare a fost aleasă pe criteriul prețului cel mai scăzut. Vitalie Proca a acuzat că a împușcat de mai multe ori un tânăr în cartierul bucureștean Vitan în 2012, a fost condamnat la 21 de ani și 8 luni de închisoare. Decizia luată de Curtea de Apel București este definitivă. Vitalie Proca, originar din Republica Moldova, a fost plătit de frații Mararu să Lucide pe interlopul Puiu Mironescu. El și-a confundat însă ținta și a împușcat un alt tânăr pe care l-a rănit grav. Are detalii Ciprian Ioana. În toamna anului 2012, frații Mararu, doi lideri interlopi din Piatra Neamț, l-au angajat pe Vitalie Proca pentru a lucide pe lor, Puiu Mironescu. Proca și-a confundat însă ținta și l-a împușcat pe un tânăr pe nume Răzvaniseilă, pe care l-a urmărit în zona locuinței sale din cartierul bucureștean Vitan. Procurorii spun că cetățeanul moldovean a tras mai multe focuri spre autoturismul victimei cu un pistol mitralieră AK-47, după ce a văzut că nu l-a nimerit, a scos un alt pistol cu care a tras din nou. Tânărul împușcat a fost rănit grav. Dar a supraviețuit. După tentativa de asasinat, Vitalie Proca a fugit din țară și a fost prins câteva luni mai târziu la Moscova. Și frații Mararu, interlopii care l-au plătit pe cetățeanul moldovean, au fost condamnați la 15, respectiv 12 ani de închisoare. Străinii vor putea cumpăra cel mult 50 de hectare de teren arabil, prevede un proiect de lege elaborat de Ministerul Agriculturii. Aplicarea actului normativ va fi posibilă însă după finalizarea planului cadastral. Ministrul Achim Irimescu a declarat că a luat ca model legea franceză pentru că respectă toate reglementările europene. România are 14 milioane de hectare de teren agricol, din care aproape 4 milioane organizate în ferme și 9,3 milioane de hectare de teren arabil. Dintre acestea, doar 3 milioane au și cadastrul făcut, a precizat ministrul Achim Irimescu. În altă ordine de idei, autoritățile americane investigează producătorul de mașini electrice Tesla după ce un șofer a murit în luna mai în urma unui accident, în timp ce mașina sa mergea pe autopilot. Ancheta va stabili dacă sistemul autopilot funcționa corect în momentul producerii accidentului, în timp ce compania admite că ar putea fi vorba despre o eroare de soft. Are amănunte Ștefan Leonte. Accidentul a avut loc în luna mai, iar șoferul mașinii Tesla S și-a pierdut viața. Acesta rula în Florida, pe autopilot, moment în care mașina sa electrică a intrat în remorca unui camion. Reprezentanții constructorului auto admit că este posibil ca mașina să nu fi recunoscut zona albă a remorcii din pricina luminii foarte puternice, acestea fiind circumstanțe care pot fi considerate excepții. Autoritățile americane investighează acum dacă modulul autopilot a funcționat corect sau accidentul a fost produs de o eroare de Soft. Sistemul Autopilot reprezintă o tehnologie inovativă care îi permite mașinii să se conducă singură. Automobilul poate schimba singur benzile de circulație și reacționează la trafic. Modulul Autopilot a fost introdus de Tesla în luna octombrie a anului trecut. Până acum, mașinile Tesla au rulat peste 130 de milioane de mile pe Autopilot fără probleme. Accidentul poate distruge reputația sistemelor autonome de condus în momentul în care autoritățile din întreaga lume caută modalități de a le introduce în siguranță pe drumurile publice. Președintele Turciei a inaugurat un pod rutier uriaș peste Golful Izmir, cel mai mare șantier lansat vreodată în Turcia, ale cărui lucrări au demarat în urmă cu trei ani. Această autostradă urmează să scurteze durata călătoriei între mai multe orașe și districte din nord-vestul industrializat al țării. Este o investiție de 9 miliarde de dolari. Anul trecut, un inginer japonez care lucra pe șantier s-a sinucis pentru că se simțea responsabil de ruperea unui cablu. Manuela, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu Sport, Luca Pastia. Bună dimineața! Horia Tecău și Jean-Julien Royer Au fost eliminați din runda inaugurală A turneului de la Wimbledon Deținătorii trofeului probei de dublu Au fost învinși de doi jucători invitați Pe tabloul principal Jonathan Mary și Edil Chemez Din scor 6-2-7-6 Tecău și Royer nu traversează un sezon strălucit Și au părăsit repede și turneul de la Roland Garros Din turul al doilea Revenind la All England Club Simona Halepa a ajuns în turul al treilea După o victorie categorică Dublu 6-1 cu Francesca Schiavone Și va juca dise Kiki Bertens, numărul 28 WTA. Monica Niculescu a învins în primul tur pe Alexandra Crunici din Serbia, 6-1-6-4 și o va înfrunta astăzi pe a 11-a favorită, elvețianca Timea Bacinski. Portugalia este prima semifinalistă a Euro 2016 fără să fi învins vreo adversară în timp regulamentar. Lusitanii au trecut după lovituri de departajare de Polonia, scorul la capătul a 120 de minute de joc fiind 1-1. Lewandowski a deschis scorul în minutul 2 cu al doilea cel mai rapid gol din istoria turneelor finale. Pentru portugheze egalat 30 de minute mai târziu tânărul de 18 ani Renato Sanchez desemnat la final omul meciului după ce a transformat și un penalti. Cele două echipe și-au mai creat puține ocazii notabile de gol și s-a ajuns la executarea loviturilor de la 11 metri, unde a deschis Cristiano Ronaldo, iar singurul care a ratat a fost Blažikovski, marcatorul Poloniei din ultimele două meciuri. Penaltiul decisiv a fost transformat de Coaresma. Amintim Portugalia a trecut în optim de Croația cu un gol marcat în minutul 117 iar grupa a încheiat-o pe locul al treilea după remize pe linie. Acum va juca pentru un loc în finală cu învingătoarea din această seară dintre Belgia și țara galilor. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Dacă ajunge Portugalia în finală sau să câștige chiar trofeul. și-ar fi tare să-l câștige fără victorie. Adică să facă egal să, zic, să, că... să se face prelungiri și cu Belgia și finala eventual și-ar fi istorie. Ar mai fi surprize, dar au mai fost surprize de genul Da. Bine, sportul s-a încheiat, urmează dublu sau nimic Înseamnă că ai niște întrebări Avem. pregătite Da, simple v Vom fi gata, da? Acum în jumătate simple. de oră În câteva da. minute începând în scrierile pentru dublu sau nimic Avem și astăzi 800 de euro Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine can this Sunteți cu Europa FM, vă spunem din nou bună dimineața 1 ce ai iulie Întâi iulie, frumos, da, frumos Da, Backstreet Boys ați auzit de ăștia Backstreet Boys A, bă, toată, lumea mai... știe. Da. toată lumea știe de ei De fapt, cei care au produs nenorocirea inițiatorii Sunt ei, în KOTB, New Kids on Und the, the Block, block. au distrus tot Și după aceea au apărut o grămadă de alte Boys banduri. Băiți, te care așa. Backstreet Boys printre ei. Backstreet Boys revine. răspunător Da. Boy Bendul care a avut senzația la sfârșitul anilor 90. Backstreet Boys se întoarce pe scena muzicală. Ei pregătesc un nou album. După ce noua lor piesă în colaborare cu Florida Georgia Line va fi lansată în august. Potrivit time.com. Ăștia, Florida Georgia Line, m-am documentat. Pentru că așa. dacă lucrez la radio și vreau să fac butoane, zaf mi-a zis că trebuie să încep să... Am văzut cu muzica cu astea Florida, Georgia, Line sunt un duo country. Astia. Country rău Country, frate, au banjo. <laughs> au banjo, da. se un banjo. Videoclipau? Au? au. Da. Deci, mă rog. deci, Backstreet cuvinte, Boys s-au întâlnit cu niște băieți ușor mai tineri decât ei și au zis că hai, hai, poate e șansa noastră să revenim. Uh -huh. Și au scris pe Instagram că revin în august, lansează un nou album și au scris pregătiți-vă și eu am înțeles pocăiți-vă <laughs> <laughs> că revenim. Bine, mai așteptăm pe Backstreet Boys atunci cu ceva, da. ceva country. Hai să ascultăm ceva mai... Din perioada când eram noi tineri Noi Luca tineri. -a A, de când așteptam acest mare hit Mai ții de Vlad? Mamă, și uitasem de el Excepțional Ce pași aveai în discoteca Pe piesa Domnulie, asta Vodka-Cola, 14 lei <laughs> Again, brothers, sisters, everybody say gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah, am I invigant? sosit uh, subiectele, nu, nu la BAC, nu la <laughs> subiectele <laughs> pentru dublu sau nimic. Pe ce, care, ce și în ce. Ah, ai schimbat întrebarea, Ai schimbat întrebările, erau altele mai devreme. Da. Nu crezi schimbat pe ele a a real? Mai schimbi ceva până la, începe concursul? La cererea colaboratorilor. <laughs> am, am avut o discuție. Da. Cum a fost cu. Cu ce? ce? Mă? Cu când măcar așa urma. A fost amânată așa urma. Am Săptămâna viitoare, mâncat, da. o da, da, da, viitoare. Bine! 10 minute aveți din acest moment la dispoziție pentru a vă înscrie la dublu sau nimic 1769, SMS cu tarif normal scrieți dublu numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și puteți ajunge în direct pentru a câștiga 800 de euro. Vă reamintesc, scrieți dublu numele vostru, orașul, localitatea, sătucul, comuna, cătunul unde ascultați Europa FM și poate ajungeți în direct dacă trimiteți și SMS-ul sau SMS-urile la 1769. Mult succes!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 Senzinute De Na cum e, nu e? Sunie! bine! Sunie, sunie! M-am vaca jos de pe acoperiș, ca pucanețala! Și atâta să mă asculți când eu zic, ca să cele mai bune sigle! Siglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. Resistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Bună dimineața, România! Trezește-te, e vară și vacanța îți bate la ușă. Soare mare, plajă, distracție, tentant, nu? Hm. Arsuri solare, însepături de insecte, erupții cu tanate nu prea fac parte din plan.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 Tu te pregătești de următorul match, iar noi îți pregătim promoția de suporter. Hai la Mega Image sau Shop and Go în perioada 1-3 iulie și apoi grill, marca proprii 365 la doar 6,99 kg, roșii, gustul românești la doar 2,89 kg și ciapata cu măsline 80 sau 110 grame la doar 1,39 bucata. Prinde promoția de suporter de la Mega Image. Dreptul la sănătate. Articolul 23. Fiecare cetățean are dreptul la tratamentul medical prescris la prețuri accesibile. Punct.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 Pe plaja dintre Venus și Saturn ne întâlnim și noi pe 29, 30 și 31 iulie pe 31 vinci vița de vie cei pe care tocmai am ascultat cu Dob și Sdub, Robin and the Backstabbers, Grimus, Byron și le Elefant bizar. Tare frumos o să fie. Știrea bravo a zilei. Tot despre Dacia Ancieloș astăzi. S-a viralizat ieri pe rețele, pe rețelele sociale S-au viralizat, de fapt, mai multe fotografii cu Dacian Cioloș. ce -a făcut? În cămașă cu mânecile suflecate, cu niște mănuși și cu un sac de gunoi, strângând gunoaie alături de alți voluntari în... Ceea ce se cheamă Delta Văcărești. Noua Delta României, practic. No. Delta, da, mă rog, Delta Văcărești. Fostul lac Văcărești, făcut de Ceaușescu, abandonat și care a fost transformat în rezervație naturală de curând. O acțiune de ecologizare a avut loc acolo, la inițiativa Ministerului Mediului, în parteneriat cu o fundație, Let's It, Romania, care a mai avut acțiuni de genul ăsta, Cioloș s-a dus acolo, l o păzat fără farafastăcuri, cum face el. Ăsta e un tip, e un prim-ministru pe care lumea l-a tot fotografiat așa... Stă la trecerele de pietoni, mai merge și pe jos, strânge gunoaie, stă ce vorbește cu manifestanții care îl înjură. Deci, un premier cu totul, taie birocrația, da, de legi împotriva birocrației, un premier cu totul neobișnuit. Are doctorat în țara sau, noastră. Cred că are doctorat, uite, da. bună întrebare. Da, dacă, dacă e făcut. <laughs> ba, mâna a făcut asta, doctorat a făcut pe bune la Cioloș. Așa. Um, el. Ce era acolo, s-a dus presa peste el, grămadă și, în felul lui de bun simț, a zis că nu e suficient să iei decizii pe hârtie, trebuie să le mai și pui în practică. Apropo de desemnarea Deltei dunării ca rezervație, zice Mă bucur că am reușit după ani delta crește. Da, ce am zis? Dunării. A, ah, mă scuzați, delta Văcărești citeam deja înainte din declarația lui, zice mă bucur că am reușit după 4 ani de studii, analize și ceva birocratie, să luăm decizia în cele din urmă și să transformăm această zonă abandonată de câțiva ani, unde natura și-a reintat în drepturi și să o declarăm ceea ce este de fapt, un parc natural urban, cel mai mare din Uniunea Europeană, din câte știu. Și acțiunea de joi a mai adăugat prim-ministrul, prim este și un semnal că, ce citesc din nou, de acum această zonă nu mai e o groapă de gunoi unde aruncăm ce nu ne mai interesează. Citat de la Europa FM. Evident, la acțiunea de ecologizare, alături de voluntare, a mai participat și Ministrul Mediului, Cristiana Pașca. Și am vrea să le spunem bravo acestor oameni care au, sunt la guvern și au un comportament realmente normal și natural și se poartă ca niște Cât oameni surprinzător pentru România, știi? Da, nu nimică nimic, că din toamnă cred că ne întoarcem la politurcii noștri vechi care o să fie din nou populiști și o să, se dea, o să se ducă la inundații și o să stea în barca pneumatică trasă de jandarmi, dacă să mai țineți minte imaginea aia fabuloasă. Da. Fă doi nu. Fă doino. Ce-i fă doi nu. Ai venit la niște... Aveai chef de niște inundații și jandarmii trăgând barca prin inundații. Aici apel. ai citat, știi, dintr-o dintr teză de doctorat da. sau nu mai știu de dintr -un unde. Dintr-un mare, mare om de stat a României. 9 și 30 de minute rămâneți cu noi pentru dublu sau nimic, între timp ar fi cazul că ne-am mai liniști puțin Mulțumim Gala Kettering pentru mic dejunul din această dimineață Mulțumim foarte da, mulțumim. frumos Așa, pe, pe burta plină cum ar veni Altfel este dublu sau nimic Mulțumim Gala Kettering, 9 și 30 de minute Deșteptarea Cu Vlad Petranu și George Zafiu La Europa FM. Iglesias 9 și 34 de minute. Dublu sau nimic la Europa FM. În această dimineață premiul maxim este de 800 de euro. 800 de euro în această dimineață la dublu sau nimic. Paul din Alba Iudia este cel care ar putea câștiga banii ăștia. Bună dimineața, Paul! Salut, Paul! Ce faci? Bine, la serviciu. Vrem să ne iei banii, dar repede, că mai avem de dat o vacanță la mare în dimineața asta și ne grăbim un pic. Aha. Ne iei banii sau toți sau doar o parte? Nu știu. Poți să iei doar o parte, dacă te oprești în timpul jocului și spui gata, îmi ajunge, iei doar o parte din bani. Dacă dublezi de fiecare dată și greșești, banii rămân la noi în dimineața asta. Ah, okay. Da? 8 ah. secunde, Paul, pentru fiecare răspuns. Ce să mai Multă baptă! Marci. 100 de euro 100 de euro Pe cerul se află lacul Vidraru Argeș Pe Argeș în jos sau perge în sus? Păi, mai în sus în <laughs> <Mai e> sus <laughs> Sus, sus, sus La munte sus Ia zi Luca Ce faci? Ți-a răspuns omul Da, Și? mulțumesc Ești mulțumit, sau? Mulțumit. Mulțumit? Azi mergem până la capăt, Paul. Ai 100 de euro, Paul. Ok. Te mai ajută cineva? Nu. Nu te mai ajută nimeni? Nu, nu. Ai un serviciu solitar? Nu. <laughs> nu, da. Nu, e... da. Nu, dar e șef. Nu l-ajută nimeni. <laughs> da, da, da. <laughs> mergem mai departe, Paul? Da. 200 de euro. 200 de euro Paul. 200 de euro. Care a fost ziua națională a României în timpul regimului comunist? 23 august. Cât? În ce an? 23 august. 23 august, ce? De ce, ce? Vara, <laughs> ce, ce? Vara sau iarna? Hai că nu putem să-l păcălim. Paul, da? e... ai, ai prins regimul comunist Are tare, Paul Nu-l dezechilibrăm da, Am prins <laughs> <Nu -l> defilarile <dezechilibrăm. laughs> de Asta e, dacă <laughs> ai prins defilarile, înseamnă am Știi? Dar de ce ziți atât de mult Că ne dai emoții și la prima și la a doua Când n-ai răspuns 3-4 secunde Mă, mă zic, stai că nu știe Ține da. și-l în suspans Acum numai noi <laughs> Mă gândesc <E> șmecher, <laughs> ah, a? -a -a. Dar ce meserie ai tu? Gineră Inginer, da. de Da, cumpănește, calculează, verifică da. Strânge de două ori da. Și asta e asta gata Inginer de ce? IP. Când n-ai putut IP. să faci altceva De -aia. de ce? Bine, Paul, ai 200 de euro, poți avea 400 Cu ce te speli pe cap? Cu De ce? Pe mere 200, 400? 400. 400 Paul. 400 de euro. IT-ul face schimbări logice acum, dacă. Da da da da, da, da, da, da, egal nu știu ce. Dacă nu, răspuntând de... scrabă, care i probabilitatea să greșești Aha. Paul? Ia zi, chiar așa. De la întrebare. Fii atent atunci. Ce alfabet era folosit în țările române până în secolul al 19-lea? Kirilic Morse. Nu, ale ai pe mare, Morse. Pe mare? Da. De ce crezi tu că alfabetul Morse e pe mare? Ca acolo străi morsele. <gri> Zăpare avantajul că are copil. Adică sunt răspunsuri <laughs> care vin de la copii. Bine, mai e și alfabetul Moise. <laughs> <laughs> Înțelegi? El E foarte complex. Da. Dar în secolul XIX, aici prin preajva, era alfabetul. Asta. Este... Chirilic. Paul! Ce faci cu 400 de euro? Asta e întrebarea noastră în dimineața asta. Stai ce puțin, faci tu cu mă, 400 de, de un... euro? A Paul știa alfabetul chirilic? Nu. No. i vezi. Am, e am ce okay. preții din bani? Nu. Păi și atunci? lasă în pace e, să se gândească. Alfabetul chirilic. Te duci la Varna, scrie Bapna. Te vrea să scrie Bapna. <laughs> Hai, Paul, până la afund. Și până la fundă <laughs> Și la Sofia, pe unde se Zav, scrie copia. Copia. Uh -huh. Uh -huh. Da. Uh, da, ai 400 de euro. Poți face 800 de euro în dimineața asta. Nu avem întrebări ajutătoare. Avem doar varianta în care iei banii ăștia și-ți mai niște componente la calculator. Sau dublezi la 800 și ca orice it pleci în Grecia ajunge Aaaa, ce dezamăgire cu câți mega de rămâții da. cu 400 de ore să shut așa din prima mă rog din a treia, nu chiar din prima da e calculat, e calculat ce calculat. trist tețe cum, ai văzut și întrebări simple punem da. Păi o, și... o să vreau să cronometrăm, cronometrăm după aia Și să vedem dacă a răspuns Cam la, aceea, la același da. nivel al duratei La exact, fiecare da. întrebare 4 secunde spun Maxim, 3, 4 secunde. Cred că 3 sunt Cam așa Ia zi, Paul De ce vrei să te oprești? Așa, Simt eu hm. Am înțeles Și n-ai mai simțit lucrul ăsta până acum? Adică ai simțit-o direct acum? până da. acum era ok am înțeles. Am simțit Bine, e ultima dată când te întreb. Dublu sau uh, 400 de euro? Nu, no, 400. 400! Bravo! Bravo, mai Paul! Bravo, Paul! Uite așa, ai luat niște bănuți weekendul asta. Să-ți faci un selfie, să ne-l trimiți pe mail deșteptarearundeeuropafm.ro da, ca okay. să vedem și noi cine s-a oprit înainte de a ne spune, fi atent. Pentru ultima întrebare, în afara concursului. Da. În ce oraș din Germania a murit Ion Luca Caragiale? Da. Nu Ai Miohan Miohan Dar nu știu Miohan e orașul Iată germain. un alt teleascultător inspirat Da, care s-a oprit la timp Da Ai, Ce să caute la Miohan? Da. Mergea doar pe la Berlin acolo, A Berlin, Berlin Acolo l-a prins da. Bine, Paul, te-ai bine Ai 400 de euro în dimineața asta Te felicităm Weekend frumos bine. Da, cu 400 de euro Weekend de 400 de euro. Bă nu mai vine semnalul ăla de concurs. Să ocupăm, marea, să dăm vacanța aia la mare, nebunesc. Iar după 10 vine o altă parolă. Ce mai avem? Culinaria, nu? E un pic de culinaria. A, abia Plaja, Marea Neagră și așa mai departe 0372069599 Dacă știți parola de ieri, dată de colegii mei, ai noștri Vlad, tu știi parola? Nu, că nu vreau să fiu tentat De la îndreabă, Luca știe toate parolele Sună. Și la ce servește, mă da. Deci știe toate parolele, nu știu ce să mă mai fac cu el Că le pe toate Pentru că ascultă Europa FM Mama. Florin e cu noi, bună dimineața Bună dimineața De unde ești Florin? Câmpia Turzii, județul Cluj Din Câmpia Turzii, hai, pune-te pe tren Ca să ajungi amul ăsta, Să prindi sezonul Da, trebuie vreo două zile <laughs> Ia ne care a fost parola zilei de ieri? Ce am bună muzică Muzica Cea bună de la Europa muzică Pleci la mare Mulțumesc Bravo Florin, dinem da. și cu cine? Cu soția mea și cu băiatul meu. Cu soția ta și băiatul tău. Ce vă mai merge? Da, ce drăguț, <laughs> da. ce frumos. Și? Da. cu i mai pe acolo? C -c Când vreți să plecați? Când vreți să plecați? Și aveți lo pățele? Da. Dacă se poate și șipoi mâine. Dacă se poate și poimine. Bine, te las să vorbești cu colegii noștri, Florin. Este cel care ne-a dat parola cea mai bună muzică. Și uite așa, pleacă la mare. Între timp, între timp nu plecați oricum. Culinaria la Europa FM Așa abrupt? Bagam în da. culinaria? Da, la, normal, că îi în culinaria. Trebuie să informez ascultătorii și pe domnul Luca Pastia că am făcut uh, o investiție și mi-am cumpărat oală de-aia cu capac sub presiune. Opa! De care n-am avut niciodată. A avut tatăl meu la un moment dat, când dar era ching, atât de suspectă. -a, luat, luat oală sub presiune. Da, domne. a trecut la alt nivel. Da, la alt nivel. Deci Medicin, atenție. Dar nu știi de ce mi-a luat oală sub presiune spre disperarea Ionelei, care când a văzut-o seară. A zis, și unde o mai punem și pasta? Ai e mare? Nu, e mare, e o oală sub presiune, e 6 litri Deci nu e mare E mare, mare. cât vrea să fie de un litru? Dar Era borcan sub presiune 2 da. litri. Și de unde s-a născut o discuție despre poșete și oale? Adică replica a fost tu poșete, eu oale, care e problema? Ce? Da. Eu te întreb pe tine unde mai punem și poșeta asta? Urmează ulcele, după oale vin ulcele Da și am cumpărat-o la supresiune ca să fac, de fapt, cred că îi zice Rabo de Toro, coadă de vită. O Braa, tocăniță de coadă bra, de vită ca bra. să nu stau să fierb ca nebunul, ca, catu... vita. ca vita, da patru ore și să fierb numai probabil o oră jumate, două, să vedem cum iese. Și după ce am rezolvat problema asta, am făcut investiția ca să fierb în coadă de vită, acum trebuie să caut coadă de vită pentru că misterul pe care nu-l înțeleg este... Unde dispar cozile de vită de la vitele pe care... Când dispar ele. Le, când dispar ele. Sunt tot mai multe vite fără coadă. Da. Eu am adică găsit le stai, nu înțeleg. Bun, și eu am văzut așa, de câteva ori, dacă te duci la magazin, coadă de vită aveți... A, no, nu, coadă, nu, niciodată. Deci, bă, dacă există mușchiulețul de vită, el nu vine dintr-o vită care săraca a fost sacrificată Deci ar trebui să aibă și o coadă Ce, să Cresc vite fără coadă? Nu păi, înțeleg Da, da, gândește-te că la fiecare doi mușchi de vită există o coadă Așa, sunt de acord Unde spre sunt. spre deosebire totuși... de mușchi da? Când cumperi coadă trebuie să cumperi minim 5-6 cozi ai, nu pot cum, să cum să cumperi 5-6 cozi? Tu ai văzut cum arată o coadă de asta? Da. Cum să cumperi 5-6 cozi? Păi are un metru jumătate coada aia. Nu are un metru Nu are uite atâta e. Atâta ai un metru. Nu știu de ce specie de <laughs> vacă ai văzut un cozi. <laughs> fi, Fii-mă păi să cumper 5-6 cozi, ai nebunit. Pe ca sa faci o ciorbă, că un obicei kil. ciorbă se face la noi. Da. Acum tu cu rabo de toro cred că bat câmpii. Nu bat câmpii, de deci, ce? Este o tocăniță de vită, de fapt. Este o tocăniță de toro. Nu e mă, toro, lasă că nu se mai vinde toro de la Corrida de pe vremuri. E o vită vită, în ordine, Tu dacă ții niște cozi dăbălțată, ai un... -a surpriză, probabil de aia să-și așa lungi. Dar ideea e că faci ciorbă de coadă de vită, de pe coada se adună, să zic, 2 300 de grame de carne. Dar nu, faci... Lasă că după aia o filtrezi, important e... Nici oamenii aia? folosesc multe cozi și probabil de-asta nu se găsește. Uh -huh. Fiindcă cine cumpără să facă cârciumile care fac ciorbă de coadă de vită, cumpără probabil... Mă mult, de multe a, cozi încât deci să nu mai găsești și tu. Cârciumari. am găsit sunt, la anumite supermarketuri. Bine, e o trufandă așa, adică foarte rar am văzut. Dar știi că ea de fapt, adică trei are carnea foarte tare, foarte tare acolo, trebuie să o mult timp, dar Peste e și gustul o foarte și intens. Ciorbă. Da. Da. Da, da, da. da. Nu e o încercăm. Dacă nu fac o tocăniță. E o ciorbă excepțională. Da, da. Da. Acum... Fac o tocăniță a să o bucată de vită să vă oală. o i-am spus Ioanei mai devreme că m-a întrebat ce faceți la culinarie, producătoarea noastră și i-am spus uite, oală sub presiune. sau a la mine și zice mi-e frică de oală sub presiune. Nu cred. Ultima dată a Ultima dată când a folosit o, zici scoate niște sunete. Da, toate scot sunete și zice i-a fost frică să se apropie de ea și s-a de repede repede, a închis focul și după a fugit din bucătărie. Ne-a aruncat un prosop pe ea. nu mai da. Hai că mai avem o piesă și vine finalul emisiunii. Mi-ai făcut poftă acum cu coada asta. Oh, da. Mamă, poate găsesc azi undeva. Da, găsești ciorbă, e foarte bună, da. Nu mă, tocăniță. Tocăniță în, că Spania, eu, mai, eu cu mai în Spania. Eu cu ciorbă în da. Mergem până în Spania? Și nu mănânci carne, mănânci numai sos. <laughs> <laughs> cu <pâine. laughs> că mă <laughs> atunci când mă privești <laughs> la nu pentru noi pentru noi Hors nu uitați Dimineață! Hello! O să-i spunem noi lui Ciprian din nou imediat, care vine cu tot cu pinul. Său după 10 în Europa Express avem știri la ora 10, iar noi ne auzim când? Luni! Dimineață! Da, da! De la da, 7! Da. Numai bine! Da, da, da!